Dobra večer i večeras u emisiji Drugi put, Radio Pule. Boris Šuran i Mirjana Širola bit će sa vama nekih 30 minuta, a večeras vam nudimo jedan vrlo zanimljiv razgovor sa našim kolegom mirom Mišakom, koji je voditelj i urednik emisije na Rubu znanosti na prvom programu Hrvatske televizije. Mišak je pravi sugovornik, a rekao bi i poticaj za nastanak ove naše emisije, jer dovoljno je pogledati nekoliko njegovih emisija na rubu znanosti ko on već ako se ne varam godinama radi, da čovjek shvati zapravo da je dovoljno hrabar, da drugačije pogleda na stvarnost i moram priznati da je to bio jedan od poticaja. Kada sam razmišljao da bi ovu emisiju pokrenuli, upravo ta njegova emisija mi je dala poticaj jer mi je pokazala da postoje mnogo ljudi koji već su spremni i voljni promatrati stvarnost na jedan drugi način. Evo samo ću još uvodno reći da ćete u ovom razgovoru s Mišakom čuti zanimljivih njegovih pogleda koje on temelji opet na nekim drugim Knjigama, pročitanim i na temelju nečega što su određeni znanstvenici također utvrdili. A dakle, drugačiji pogled i na neke teorije, odnosno kaže to više i nisu teorije, zavjere, drugačiji pogled na ono što je sada vrlo aktualno, to je pandemija svinske gripe, pa poslušajte taj razgovor. Drugi publik s obzirom na goste koje se imao, na teme koje su zaista na rubu znanosti, da li si ti osjetio na početku jednu skeptičnost od strane gledatelja koja se sada možda mijenja? Ne, baš suprotno. Uh -huh. Ja sam bio nevjerojatno iznenađen kako se u prvih 2-3 mjeseca emitiranja emisija ona išlo dakle mjesečno, kako se već kod druge, treće, četvrte, jer pete kako se pavio nevjerojatno dobar feedback. A ja sam se kod tih emisija prvih koje su trali 60 minuta pripremio i radio malo drugačije nego sada. Na početku bilo po 3, 4, pet priloga, tu je i arhiva dosta pomagala, nešto ih se snimalo e, i u principu je misli od samog početka imali dobar feedback, s tim da se ona u početku nije bavila e, toliko temama koje, a te teme tada još nisu ni sazrade toliko kao što su danas, da. teme koje direktno ima veze s našim životima, a danas o, većina rubno tema ima direktne veze s našim svakodnevnim životom. B ako pričamo o zdravlju, alternativnim poglima na povijest, sadašnjost, budućnost, biokemiju, ljudskog tijela, fiziku ili da ne pričamo ono što za teorijama urote, mislim, što mm -hmm. s obzirom reći teorija potpuno su više ovdje, ne, mogli bi isto da govoriti o teorijama slučajnog događanja u svijetu. <laughs> to je teorija, ne, da, a ne da. ono. U svakom slučaju za neke emisije su mjesecima ljudi zvali reagirali, za misiju o vodi. Da. Međutim, to vrijeme je Masaru Emote, Cijela ta priča još nije bila toliko poznata ne? Danas mm. bi to emisiju kad bi čovjek pustio Svaki gledatelji je pretpostavljeno rekao Joj, pa sve ove znam sve Jer informacije znam. ipak dolaze da. I na neki način postoji ukupna evolucija uh, Nečega, ne, neke količine znanja oko nas Da li te tvoje emisije Utječu na promjenu Razmišljanja gledatelja I nas koji smo konzumenti Tih emisija Naime, polazimo od toga da mediji stvaraju stvarnost Ključna stvar koja mijenja čovjeka spoznaju jest to da li je informirano nečem ili nije. Drugim rječima, apsolutno sam siguran da te informacije ljudima mijenjaju. Pogled na stvari izvrljenostavog razloga jer kad sam ja prvi počuo za njih ili pročitao časopisu Nexus ili drugdje i meni su mijenjale. Prema tome tu nema nekakve velike filozofije. Informacije se naravno nalazi i na drugim mjestima, međutim ljudi više gledaju televiziju a manje čitaju pa su tako se čini kao da sad one tu stižu kroz emisije na rubu znanosti u biti do kad emisija tema jedna dođe do televizijske emisije ona već posti određeno vrijeme na mnogim mjestima ne i zapravo pro emisija je dobro misle da sta tema malo uredi da se svi ti razbesni materijali malo poslože neka logički slijed i da zapravo su u 60 minuta gorean rezimeacija cijele teme a kako se ne bi promijenila percepcija pa meni se kad čitam recimo kolumne David Ajka da. ili knjige i kada e, prvi put u životu Čujem za neke događaje ili za događaj ku sam čuo vidim šta se zbivalo iza Mislim, mm -hmm. sasvim je normalno da će čovjek reagirati ako zna da svinska gripa uopće ne postoji, ako će znati da su cjepiva kontaminirana, ako će znati da na biloroškim skupinama se određuju predsjednici, B Baraka, Merkel da. za svi oni dobili mandate tam. Mislim takva informacija ne može ne mijenjati. Nakon toga ti čitaš novine, kuš, pa potpuno drugačije. Ti kad gledaš ljude koji se prije smatrao napredima, ti se videš da su oni, nažalost znam više nemaju taj jezik. U vrijeme Tita je bio ono ne znam vanjski neprijatelje u vrijeme tuđima na strani plaćenik, ne? Danas više nemamo takvih izraza dobrih koji bi mi koji bi mogli opisati nekakve istaknute zastupnike Tvoja misija traje sat vremena recimo to u sklopu programa haertea iznosi tri posto međutim onih recimo nije uopće važno uh -huh. da li je 3 ili jedan posto uh -huh. ali onih 97 ili 99% posto oni ne barataju sa takvim informacijama i nemaju takav pristup i ne vidiš li u tome određenu dvojnost Teze se mnoge prihvaću bez ikakvog propitivanja. sad mm -hmm. kad se događa? Ti ćeš imati prilog u bilo kojoj dnevnoj emisiji političkoj u kojoj se o nečemu radi. Znači određene teme imaju svoje žigove i onda se čuje recimo teorija urte ima svoj žig. Mm -hmm. Pa onda kada je saborskom zastupniku Engleske frajer postavio pitanje oprostite molim vas kako ovo ono, onda smo rekli on se znate ne bavi teorijama urte, jer to je žig. Mm -hmm. Kao što recimo žig, primjerice nedavno sam imali smo mi s gajski u knjizi Lijekov ili Priča o je tako dokumentirano da niko ne može pobiti, zato nju svi šute. Onda pročitam u novinama recimo da nisam informiran, da nisam osobu ili knjigu. Onda bi pomislio svašta kad je pročitao kakvian liječnik rekao, dobra knjiga, kontroverzna knjiga Lide Gajske. Mm. Knjiga nije kontroverzna. Mm -hmm. Kontroverzna je mm -hmm. sve ovo drugo o ona piše. Ili mm -hmm. ono je ova kontroverzna, kontroverzne tvrdnje novinarki Jane Burgermeister koje nas sad ulazi u goste uh, o tome kako se navjerno pustila svinska gripa. Ne nisu to kontroverzni, nije ona kontroverzna kontroliznice su oni koji to rade. Ali problem je u tome da jednostavno ta količina poluinformacija koje kruže po novinama, ja to razumijem. Novine ima mali osjećaj pa straga neki psiholog veli, a otmice su ovo i ono, recimo kod NLO-a ne. Pa mala vijest, psi, psihijatar taj, taj o, o, zaključuje da su otmice jedna umotvorina. I sad to je cijela vijest. Ja doma imam četiri knjige u otnicama, na četiristo strana svaka. Koji Tamo piše, piše, ne, piše ne. dosta informacija koje bi čovjek zapravo trebao znati kad bi htio donijeti sud. Postoje jedna stvarnost u glavama ljudi koju oni smatraju pravom, a ta je zapravo skoro potpuno kriva. Drugi put. Mene cijelo vrijeme uh, kopka ta misla, ako teorija zavjere, i stalno razmišljam, kada bi napravili jednu kolonu sa činjenicama, ti kaže, o to su činjenice, da li bi bilo primjereno i moguće napraviti analizu, reći da li se bilderbuška grupa sastala i da li je razgovarala o tome i tome, da li ovo i kad neko kaže to su laži, da li taj neko ima elemente da to, mislim kako ćemo... Ali pa vrlo jednostavno. na pa ćemo knjigu Daniela Estulina o Bilarbeškoj skupini, uh -huh. španjolskog novinara kanadskog i ruskog podrijetla uh -huh. koji se tim baju trideset godina, čije uh -huh. stari radi u HGB-u uh -huh. i onda ćeš pročitu knjiguš. Pa I onda će ljudi tamo sučiti s informacije, sve piše u knjigama, uh -huh. samo što knjige nitko ne čita. Uh -huh. A radi se o tome, to sam počeo pričati. Ta stvarnost kad ljudi smatra stvarnim pa zato ovo smatru nešto čudnim, ne? To su stvari koncepti koje smo usvojili koji čak nismo ni svjesni da smo ih usvojili. Mm -hmm. Danas se prihvaću takve notorne gluposti koje, od, ja vidim ko s, po svojim čerima u školi, uči se povesti, to su Egipćani, ove velike piramide, grobnice. Mm -hmm. To je toliko pitanje koje nije dokazano i koje zapravo govori suprotno. Nikad niko nije bio pokopan u velikim piramidama. Međutim, takve informacije prolaze kroz cijelo obrazovanje. Do sad nisam vidio ni jednu temu na rubu znanosti koja nema Svojog duha u boci, svoju potpunu suprotnu stranu čak i najfantastičnije. Ona za koje svi smatru svi recimo, smatru da je teorija evolucije neka napredna super fenomenalna teorija. Koja je. Na 1015 stranica. Ta teorija, na 10, 15 stranica tekste dovoljno da, da ono, kad bi čovjek stavio recimo, ispred nekog suca takvu teoriju da je on sruši. Ima cijeli niz takvih o, fosilno rijeklo nafte globalno zatopljenje. Povijest čovjeka, fizika kao takva, onda recimo, naravno sve moje misli dečka tu koji je napravio bežični prenos energije Tesla, ne? Sam... On je naravno inače magistar fizike, ne? Mm -hmm. Završio ETF i fiziku magistriro. On oni čovjek koji mogu reći šta su mu na faksu rekli, kakvim diplomski radovi izgledaju, ona pa dajete neku temu od prije 30 godina, pa da se svi dosađujemo, ne? Nemojte ništa zadrživat, to, to nemojte napraviti jer se ne može. Najfenomenalniju rečenicu je rekao je jedan čovjek na nekom u Londonu, rekao je ovo radi u praksi, pitanje radili u teoriji. Drugim ričima, sve su to koncepti u glavama našim. I do one sekunde dok mi ne prepoznamo te koncepte u glavama jer mi nismo naša glava, mi smo nešto drugo, ne? Ali ako možemo gledati možemo mozak sa strane vidjeti da on ima svoje okvire i prepoznati aha ova rešetka to sam pokupio u prvom osnovi, ova u trećem, ovo u petom. Ali to su mi rekli ljudi koji nisu provjerili to što su njima drugi rekli, koji također to nisu provjerili, ne? Znači to sve možda uopće točno. A možda to samo da se neki odgovor U tom trenutku ti se malo Slika razlaže onda ove čudne stvari Zapravo uopće nisu čudne mm. Po čemu bi one bile zapravo čudne i koji je kriterij za čudnost? Kriterij mm. za čudnost isključivo Vlastito ograničenje I da damo mogućnost Da postoje i druge Upravo to, mene zapravo kod tih stvari ne smeta to Što sad neko prihvaća misli ovo ili ono ne? Nego o čemu se radi Primjerice u fizici danas 90% fizičara se slaže da je sve nastao Velikim praskom Međutim, postoje ozbiljni prigovor tim teorijama, e, ima ih cijeli niz i neki astronomi su tu upleteni. Osijenim je čak bio intervju u Feralu prije par godina, a to točno sjećam. E, I 10% fizičara smatra da, ne, da veliki prasak se nije dogodio tako kako je to rečeno. Ne? Za ne je bilo pošteno da u svakoj knjizi gdje se spominje... Veliki dakle, prasak... Ako 90% ljudi misli jedno, 10% drugo, neka 90 stranica pripada jednima, a 10 drugima. Ili neka se barem ostavi uh, ono, jedan znak uskljičnik upitnika. Pa da, barem to, jer to, to se radi o tim stvarima, ona ja sam recimo pisao za drvo znanja koje enciklopedijski času bi za mlade, o rozvelu, ne. Materija koju sam dosta dobro poznavao. ne, mogu reći sa velikom vjerojatnošću da je tamo se zaista slušao letiči tanjur, ne. Međutim, kak se ja napisao taj tekst sa svim podacima, onda ono, ipak se na kraju promijenio nekakva zadnja redak, zato jer, ono, ok, ovi svi podaci, to je, drži vodu, to su ljudi pričali ali ali zaključak, ali, zaključak, ali zaključak da se srušio osnovićen kao eto to što ste nepoznali ili ne, ne, ne, daj vratni nije ili eto vidite sva se događa svašta ljudi vjeruju, pomisle i takve pomisleno. stvari ne? Na, najčešće zapravo se događa totalna kognitivna disunanca koju mogu čuti svaki dan evo, priliki dan sam baš slušao sad je aktualno recimo svinska gripa uh -huh. e, to je ne nevjerojatno kako vijesti izgledaju ovako zvuči, zvuči vijest Prva žrtva svinske gripe u Hrvatskoj. Sada se mora još ustanoviti da li je osobno umrla od svinske, svinske gripe. Aha, aha. Kako on se tek treba utvrditi da li je umrlo od svinske gripe? Ja to jednostavno ne razumijem. Preglup sam za to. Drugi put. Kako razmišljati i govoriti o demokraciji? Svoje dobno je Marks rekao da je religija opijum za narod. Danas demokraciju možemo lako povezati sa Najme, svi mislimo da živimo u demokraciji, da nam je sve dostupno, da možemo odlučivati, a u biti kroz medije, kroz uh, ljude koji upravljaju našim načinom razmišljanja, se velik dio toga isključuje kao mogućnost da budemo proaktivni da mi djevojamo. pa mislim, pravi iz, uh, opis današnjeg svijeta bi recimo prije bio nekakva vrst, recimo, recimo globalne jednostranačke države. S obzirom da te različite stranke Zapravo sve govore isto Evo primjerica sad Hrvatska treba i će uniju e, Ja ne poznam nijednog čovjeka koji bi to htio Niti jednog Ja osobno. I mi jasno kako sad ćemo svi postati članovi Europske unije A sve političke stranke se oko svih stvari svađu Samo oko tog se slažu mm -hmm. A to je najbitnija Čudu. točka od svih da, Ne, ne, ne. samo jedna stvar zanima. Pa gdje je tu druga strana? Mm -hmm. Koji, mm -hmm. zarad, druga strana uvijek je To je gurnuto na neku totalnu marginu ne? Tako da demokracija u ovom smislu Ne može funkcionirati zato je podmetnuta druga to, strane, to, zapravo, to, nisu, to nisu istinske dvije strane Druga strana je detektirana Kao euroskeptici Koji i Automatski onako nisu pregriženi. u pravu da, gdje je ta druga strana? Ja. Mislim to dru drugo strana ti koji god komentarvi. Ti uzmeš kolordnu kolumnu većinu, na mm. dnevnom listu. Kod se oglasi protiv toga, pa ja ne, ne se ne osjećam nikakav desničar niti sljedbenik biskupa ni slično, ne, ali koda se oglasi protiv EU koloniz dolazi sramota, primitivci cika, mm -hmm. ovo će biti ne znam kakva rumina. Nemamo drugo bizučicu. Povjesničari, onda šta kažu intelektualci povjesničari, ne znam tam propasti ulaska u EU, to, ako to propustio, to će najveća katastrofa za Hrvatsku. Mene zanima samo na temelju čega je to neko zaključio? Da. da sad ja pitam gdje su ti podaci koji govore da će to biti najveća katastrofa, tak sam uporno se trudio vidjeti koji su prijerosti ulaska u NATO, ne. Gledam te argumente po točkama je totalno besmislice. Recimo, to je pisalo Hrvati će se osjećati sigurnije jer se boje napada srba. Ja za to gledam i mislim si čekaj malo, pa ja to živim. Drugim ričima, to iš čitati, ako pokužeš razmisliti o kojoj rečenici. Ne. Ti ćeš do, se susreći s takvom gomilom absurda, ali niko o tom ne razmišlja, niko zapravo ne može vjerovati da bi netko mogao takve absurde napisati. Nedavno sam baš čitav u knjizi od Ajka je bilo nekakvih masovnih ubojstava koja nisu bila masovna, neki kultovi. Ne? I ono, veli, prvo fali 900, 900 ljudi kao umrlo, ali u prvim mjestima je bilo 400. Pa je bilo 500, a nisu znali gdje je drugih 500. Oda nakon 21 su rekli, ovih 500 je nađeno ispod ovih 400. I veli, ono, ljudi, oni nam se smiju. <laughs> Už, veli, na ovim fotkom više basne lešove po cestu nije tijelo skriveno dva tine trebalo neko otkrije da je tijelo skriveno ispod drugog ne? da, velika to su, mudrost ne, hoću reći da ih nema i, i znamene su prepune takvih totalno absurdnih, da, nelogičnih da, osim, objašnjenja ako nas, naime, straše što će biti ako ne uđemo kako je ljudima, odnosno zemljama koje su ušle i to ljudi koji nisu zadovoljni. Evo, na ovom blogu se javio jedan dečko koji se potpisao kao Overunity koji je napravio takav komentar da ono jednostavno dalje 60 komentara su samo o njegovom komentaru aha, pričali. Aha. Evo, on je u svom komentaru napisao sljedeće. Vidio kratku vijest na televiziji u Ma Mađarskoj nekakih prosvjede pred Saborom zbog Europske unije. Ne? I cijeli dan je vrtio novine, televizu, da vidi gdje su se još pojaviti ta vijest. Mm -hmm. Nigdje nije vidio. I onda drugi, nekakav u nekoj firmi, radi sredo nekog Mađara, s kojim je radio, je on, čuje, kaj je bilo ova jučer, ova vijest? Vidao se nekakve bunese protiv EU, a kaj pa to se kod nas neprekidno bune. Stalo su ti ljudi na cestama. Ali kush to nije u novinama, nema, na, na kameri, to nisu popratile, novine nisu prenijele da. vijest. Novinske agencije nisu to zabilježile da. a znamo da se većina novinskih rajskih servisa isključuje temelj na tom koji je po srcu pod Hina i Reutersa i slično, da. bez ikakve provere, tam naravno piše da je Obama bilane sruši. Svi misle da to neko provjerio, da je to neko otkrio. I ko je Mađarska? Drugim rečima, kao što ste na početku rekli ono kad se nije zabiležlo, to se ne događa. I onda imaš ono smiješni naslovi, ono Propašćete, kažu u svjetskoj banci ne? Onda, kak se zove ostaćete ćete korumpirani gnaš, ako ne uđeš I Aha. u principu to na naslom stranice Više nisu vijesti, to su nekakvi uh, plakati Stavovi, miš, ne, to mišli, su plakati koje, ko si, koje si prije vidio od mm -hmm. 20. godina Ono kakih lijepe po zidrovima ne? A sad su to jednom zasle na nasnoj stranice Novina ne? i to se svi slažu ne? Drugi put Kreše što ti sada izgovaraš koliko procjenjuješ da naših sugrađana ovo prihvaća kao istinu ili kao pristup, a koliko je još pod utjecajem ovih mainstream ideja, misli, medijskih Znaš kaj, ja, do, ja sam do sad primijetio ovu stvar. Da li U se večini, nešto tu mijenja? Ana? Nakon nekih od tih tema, ja <laughs> vidim da su svi ljudi koji nemaju nikakvu moć odlučivanja, mm -hmm. oni se svi potpuno slažu, oni svi reagiraju... Pa da, pa je, pa mislim pa ovo, pa svaki, svaki, ima, ne. svaki ima još nešto za reću Zato je svaki to i sam misli Već od prije ne? Međutim, čim je čovjek više zagađen Obrazovanjem visokim mm -hmm. Ili čim je više zagađen funkcijama političkim Odjednom e, se to mijenja I to ne nužno namjerno Ja uopće ne mislim da ti ljudi namjerno lažu Nego jednostavno je to e, Djelovanje onog uspješnog Stigmatiziranja nekih tema Zbog čega su neke teme jednostavno friki mi smo imali Pavunu u jednoj od emisija. Ja sam postavio pitanje koje ću sa tebi postaviti. Zlo dobro poveže i organizira, a da se dobro i rijetko i sretne. Ti tvrdiš da mnogi koji čuju tvoje emisije prihvaćaju, prihvaćaju to, međutim, da li ti koji to prihvaćaju. Da li su oni proaktivni, da li oni su djelatni i da li oni mogu mijenjati stvarnost ili ćemo biti samo svjesni takih činjenica i dozvoljavati da se događa ono što nam se događa kroz život u ovakvoj politici i demokraciji, već kako to zovemo. Pa sad, ja ne mogu zamisliti te ljude da se idu ono, organizirati u nekakve stranke ovo ono, sin tam, zato jer sustav je tako napravljeno da kao ove stranke postoje koje predstavljaju te ljude, ne? Mm -hmm. Makar one to stvari ne radi. Mislim da se oni ne, ne, Jednostavno neću organizirati ni u šta takvog. Ali isto tako, kada bi e, svi ljudi imali jednaku informaciju, onda bi se dogodilo nešto spontano. Dogora bi se jedan najnormalniji građanski neposlu, to nije nikakav novi pojam. Mm -hmm. Naime, zamisli da sad svi znaju da je cijepio protiv svinske gripe otrov, mm -hmm. da svinske gripe nema, a da je otrov, da je bolest u cijepivu samom. Zar je potrebno organizirati se da svi to odbiju? Pa svaki čovjek bi došao sam i neko ja čovječe, pa ja to neću. Ali opet se vraćamo tisuća tvoja tisuća emisija kazali. traje jedan posto jedan posto od programa haertea a hmm a ove druge emisije koje pričaju drugačije traju 99% uh -huh. i uh, zapravo gdje smo mi sad? Pa kome god hoće, znaš se radi, to uopće uh, nije posao ja, ja stvarno uh, nikad se ne valja veza to sam skužio uz nikakav cilj ili bilo šta Aha. ja ne nemam istina. nikakav cilj ne. ne. moja osobna briga je većina vremena, da. ovo kad, kad mi vidite kad mislim u tim stvarima, ovo mislim što sam rekao, uh -huh. nismo mi ne, ne, to mislim što sam rekao, ali meni istinska briga je 11 tjedna u tjedinu ne ja emisiju, ne? Mm -hmm. i uh, ne mogu napraviti niti više od toga niti manje i to je apsolutno sve, a šta će netko napraviti s tom informacijom ili neće ili u koji mjeri to je to je, u ja stvarno ne mogu na to utjecati niti uopće želim tim zamarati jer ja zapravo ne želim živjeti nekakav uh, život u sad nekakvoj uh, ključna stvar je u tome da postoje, ako baš hoćemo pričati ovako parapsihološki na rubu znanosti postoje vrlo tvrda istraživanja provedena u sklopu transsenalne meditacije koja su pokazala, kao što vi znate, ako ste gledali te emisije, a neko možda da. ne zna, da određene kolektivne veritacije utječu na nekakve događaje u društvu. E, postoje se tu neki postoci, 1% populacije koren iz jedan mm -hmm. ovog. Gledali i isprobali. Takvih istraživanja <laughs> ima e, takva snop knjižurina. Statistički su puno, puno jače dokazani nego statistika kom se lijekovi puštuju na tržište. Mm -hmm. e, drugim rečom, ako takav podatak, recimo, stavimo, jer, naime, ovdje je reći o povezivanju informacija svih. Ako se čovjek pokušava riješiti politički problem, samo razmišljamo u kontekstu politike, nećemo uspjeti. To je ono, ne mišljamo rješiti problem na isto razinjeni ne. Da. Ali kada se zbiva? Sad, ako, sad zamislimo, recimo, da stajemo taj pokus u ovu jednadžbu koju ja sad, evo, tu ocrtavam. Ne? Ok, e, i sad zamislimo da stajemo u pokus e, nekakve druge stvari koje pokazuju, recimo, GDV kamere i tako, koje pokazuju kako čovjek zrači fotone, kad je u strahu, kako izrači, kad je u sreći. Kad postavimo fotografije koje prikazuju kako bukvalno između dva srca, dvoje ljudi se vidi boja koja ide između. Dakle, osjećaje namere su fizički predmeti. Nisu samo događe u našoj glavi. Ako to sve stavimo na hrpu, zar onda postoje toliko zaista glupa ona rečenica kad neko veli čuje svijet se zapravo nalazi u tvojoj glavi. Tam ga vidiš kao prvo i s druge strane, ja mislim da je samo ključna jedna stvar mi se tako volimo svi zapijeniti kad pričamo o iluminatima, bilderbezima varalice lažu u obama barak prevarande znači no, sve je to potpuno jasno ali ništa ne možeš dobiti tak se pijeniš. a s druge strane, tih ljudi ima tako malo i ako je nekom totalna frka, to je onda njima pa stavite se vi njihovu poziciju zamislite da želite držati u, u u držati u neznanju 6 milijarde ljudi i dovesti ih tamo gdje vi želite pa to je mislim skoro nemoguće to se zove stresni posao. E, ako ti imaš jednu frekvenciju zdravlja optimizma i ako imaš frekvenciju depresije, dakle to su dvije, ako jedeš fast food, neće na tebe jednako odjelovati. Mi pričamo o tome da um može svojim uvjerenjem izbrisati bolest. A ako može to, onda može apsolutno sve. A placebo, hvala Bogu, se koristi u medicini za testiranje lijekova. Nije nikakva mašta po sredini. Ne? Tako da tu ima nizove dostupnih podataka koje treba staviti na jednu hrpu i onda vidjeti da je ključni samo problem da kad bi čovjek uspio izbasiti, formule svog života, strah sve bi se rešilo, jer kada bi neko počeo organizirati, najvjerojatnije bi to bio opet netko od koja bi htio manipulirati najčešće su situacije pokazale da kad se stvari totalno skrše onda dolazi do samo ljudi, ne? do lokalnih samouprava lokalnih valuta i drugih sličnih stvari ne? pa ko zna, možda nas u budućnosti to čeka ne? što uopće nije loše rješenje Krešo, hvala ti za ovaj razgovor nadamo se da su naši slušatelji saznali o tebi kao čovjeku i na, o načinu na koji razmišljaš više od onoga što su dosad znali i da si im pružio možda malo optimizma u ovoj globalizaciji da je ipak sve počiva i kreće od nas samih Drugi put Hvala našem sugovorniku Kreši ovaj razgovor vjerujem da je bio vrlo interesantan našim slušateljima a mene posebno u tome veseli jedna stvar, a to je da je on jednako kao i naš prethodni sugovornik, jedan od prethodnih sugovornika, dr. Pavuna, završio s jednim pozitivnim pristupom koji je rekao da mi nas ima 97% građana koji smo spremni i voljni razmišljati pozitivno i mijenjati ovu stvarnost i on govori i o samoorganiziranju jednako kao i doktor Pavuna. I ono što bi još jedanput želio samo naglasiti na kraju je u cijelu priču, a to je moramo se riješiti predođbi, predrasuda, mnoge su nam u glavu stavljene još u toku obrazovanja i znači osnovna ideja je o svemu kritički razmišljati, ne hvatati se ni za jednu čvrstu kategoriju jer u tom slučaju ostajemo u na prvom putu, a mi smo rekli da želimo drugi, drugi put. put. Evo samo još pred sam kraj, s obzirom da smo spominjali i u ovom razgovoru neke knjige koje je i Krešo pročitao i koje smo mi čitali i koje su mnogi naši slušatelji čitali, ali za one koji možda nisu pročitali, Boris, da Navedeš, sugeriraš možda Ponudiš pa, neke naslove Evo sad su dosta interesantni Krešo imao nekoliko gostiju iz Indije Sa istoka Sad je dosta interesantna knjiga Anastazija odnosno Zvonki cedar Ruski koji govori o jednom tradicionalnom Pristupu i pogledu na stvarnost s druge strane imamo i modernih autora, odnosno autora koji su sociolozi više, kao što je Ivan Ilić koji je govorio o ekologiji, koji isto jedan dramatičan naslov stavlja svoje knjizi Dolje škole, pa bi sugerirao našim slušateljima da pronađu, da se malo orijentiraju prema onima koji ne pišu mainstream misli, koji ne pišu mainstream knjige, jer ih to jedino može na neki način spasiti od ove rešetke u kojoj smo ubačeni. I još jedna knjiga, a koju vjerojatno mnogi već znaju, a to je Endgal, koji je napisao 100 godina ratovanja. Znači Endgal, 100 godina ratovanja, knjiga koja baca potpuno drugačije svjetlo na prvi i drugi svjetski rat. Vrijedno pročitati Eto, budite otvorena uma, slušajte što se oko vas događa Čitajte, ali ne vjerujte svemu provjeravajte i budite na drugom putu I iduće srijede u isto vrijeme na programu Radio Pule Do slušanja od Borisa Šurana i Mirjane Širola